yang keempat, perkara keempat yang dah berubah. Ialah berkenaan ilmu dan ni penjelasan berkenaan ilmu dan ulama, fiq dan fuqaha. Dan penjelasan berkenaan orang-orang yang hanya menyamar sebagai mereka namun bukanlah daripada mereka dan Allah telah menjelaskan perkara ini pada bahagian awal surah al-Baqarah dalam firman-Nya ya bani Israil dhikuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa awfu bi'ahdi, ufu bi'ahdikum wa ila ya tarhamun. Wahai Bani Israel ingatlah nikmat ke atas kamu dan sempurnakan janjiku aku sempurnakan janji aku kepada kamu dan kepada Aku sajalah kamu hendak takut. Dan dalam surah Ibrahim pula disebut dan sehinggalah firmannya yang menyebut suria kaisah Ibrahim, na bani israila kuruni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Seperti ayat yang pertama. Begaman <tuh> ini pertama jelas dengan apa terangkan oleh sunnah berkenaan perkara dengan kalam yang banyak dan jelas kepada orang awam yang dulu orang awam yang tak berhenti apa pun faham benar ni kemudian perkara ini menjadi perkara paling ganjil dan jadilah perkara yang dikatakan ilmu dan fiqh itu adalah bid'ah bid'ah haa ni haa haa dikata hak islam ni hak yang orang keraika-keraika -kera -kera tu dia haa macam kurang berkuat belum suruh haa orang oh, tu waktu islam tu kita tahan tu haa Ha. Ha. Ha. Apa ni Binaah-binaah negara Zatan Lepas tu dia kata Dan perkara paling baik sisi mereka ini adalah memutarbelitkan kebenaran Dan kebabilan Dan jadilah ilmu Yang Allah fardukan atas makhluk Untuk dipelajari dan yang Allah puji Itu tidak ada orang Yang bercakap berkenaan dengan Mereka dianggap zindir ataupun gila dan orang-orang yang melarang dan mencegah daripadanya itu Dianggap sebagai faqih dan alim Oh siapa hak kata Tak boleh baca Quran sebelum subuh ni Oh ni lah pencegah Islam ha, ya, Masalah ni kata kan, Masalah ni contoh-contoh Tak tahu lagi kat mana kan Contoh lah oh, Contohnya begitu Sedangkan benda hak Nabi ajak aku ni kan? Nabi ajak surat Azam pertama kan, surat subuh. itu ha. Eh dia kata mana boleh ajak surat-surat itu -surat Kacau orang. Sanya orang pis bayang mula hari orang ingat masuk waktu. Oh, azan kacau orang. Baca Quran tadi. Tak kira awak tak kacau orang. Faham? So ni pun dah terbalik. Jadi maksud di sini dia kata ilmu yang dipuji oleh syarak itu ialah yaani di, yang dipuji oleh syarak dan untuk menuntut yang beramal dengannya, dicela orang yang berpaling daripada tidak beramal dengannya adalah ilmu syarak. Ilmu yang Allah Subhanahu tuntut ai mushalah Nabi Sabda tidak يريد الله به خيرا يفقهه في الدين nak jadi baik Allah bagi dia kefahaman dalam agama Ulama yang sebenar adalah mereka yang beramal dengan sunah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebarkannya kepada manusia nan berpegang teguh dengan tali Allah dan sifat-sifat ini Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang terkali Imam da'wah dan usul enam ini surah baqarah ayat 40 sampai ayat yang ke-47 ataupun satu lebih tadi <tuh> Ulama' yang sebenar eh, Sifat yang disebutlah ayat ini Tengah reikahnya kita sebut Yang pertama tanggungjawab mereka menunaikan hak-hak Allah Dan berpegang teguh dengan janji Allah Dan menurut ulama' tafsir Ia ingat al Allah Yang ini, pegang dengan Al-Quran dan hadis Itu sifat ulama' yang pertama Takut kepada Allah dengan sebenar-benar ketakutan Uh, bertakwa kepada Allah dan berani kerana benar Tidak gentar dalam menyampaikan kebenaran Beriman dengan sepenuh jiwa dan raga kepada Allah Tidak mencampur adukkan antara kebenaran dan kebetulan Menunaikan semua kewajipan dan keferduan yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya Melaksanakan apa yang mereka seru beramal dengan ilmu Sabar dalam berjuang dengan Allah Dan mengharapkan bantuan daripada Allah sahaja Hatinya tidak bergantung dengan makhluk sama sekali <coughs> Ini ciri-ciri ciri ulama rabbani. Faham? Ya. <coughs> Wasul ayat Quran itu, "Maka kan limasharin an yufiya an yufiya wal hikmah wal nubuwah, thumma yaqul lin-nas kunu ibadan li Tak wajar satu manusia Allah bagi dia kitab, bagi dia hikmah, bagi dia kenabian, bagi ilmu. Kemudian dia kata wahai manusia, "Saila habu agamadaku wa ibadaku." Ini bukan orang orang yang menurut supaya mentaati perkataannya bukan perkataan Allah. Ini bukan ulama yang sebenar. Ulama ni apa? Walakin kunu rabbaniin. Tapi hendaklah kamu di rabbani, mentaati perintah Allah. Okay. Ulama ni dakwah dia fa'alah kepada Allah ta'ala kepada Rasul. Ha. bukan taat kepada mazhab fulan, bukan taat kepada syekh segulam, itu bukan. Bukan ulama. Mima kuntum tuallimuna al-kitaba wima kuntum tadrusun <coughs> kana kumu sentiasa mengajarkan isi kita itu dan kamu selalu mempelajarinya wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina dan dia tidak suruh kamu untuk mengambil malaikat dan nabi-nabi sebagai tuhan aya'murukum bil kufri ba'da muslimun tak dia nak suruh kamu jadi kubur selepas kamu beriman ini masalah kita, ustaz siapa dia? Ustaz pandai buat tangkai. Ustaz boleh menengok. Ustaz tu dia mesti pandai jampi-jampi serapah. Kan? Ha? Itu bukan ustaz. Ustaz dia suruh tawheed sallallahu ta'ala. Ta Kalau hantu main, jangan takut Allah lagi besar. Itu nasihat seorang ustaz ini tak, ustaz pula, kalau hantu rumah apa kena buat begini, begini? tabak pulut kuning ha, itu bukan ha? ulamak dia lain ulamak dia hatinya hanya kepada Allah ayat ini menjelaskan, ulamak itu mereka yang menyeru beribadat kepada Allah memerangi syirik dan memberikan fokus dakwahnya untuk membersihkan akidah umat, ini ciri ulamak sebenarnya, mereka melatih manusia atas perkara yang kecil sebelum menjerumuskan mereka dalam kelahan yang besar Mula simple-simple akidah. Masalah tauhid, masalah fiqh, salat zakat, haji, puasa aje benda-benda ni dulu. Bagi umat faham. <coughs> Bukan dia main-main, "Jom kita daulah." Ha, tu kau lama. Kan ha, tiba-tiba nak seruh buat kerajaan. Kita kena ada daulah empayar Islamiah, khilafah. Masalah Kristian muang tak payah lawan lagi. Macam, kan? nak kira pahala guna tak boleh pi. Ulama ni dia mendidik perkara hak simpul hak, hak asas, asas apa akidah itu nama ulama yang sebenar. Hendaklah kaum Muslimin memerhati ciri-ciri ulama ini supaya mereka tidak tertipu dengan mereka yang bertopengkan ulama namun menyebarkan bid'ah dan kesesatan. Kata Imam Al-Barbarhari rahimahullah semua ulama. Salafi Di zaman Bani Abasiyah Wa'lam rahimakallah Ketahuilah Olehmu Semoga Allah merahmatikan Annal ilma Laisa bikasratil riwayati Wal kutub Ilmu bukan banyaknya Riwayat dan titah Oh Syekh tu banyak Sanat no untuk guru dia Tengok ha oh, Sanat sahih Bukhari Tiga Sanat sahih Muslim Empat Sanat Sunan Abi Dawud Sepuluh Ha Banyak sanat Tok guru tu no Soban tu Besak Ha pandu tu muhasunaklah dan dia bukan kira banyak sanad tak kira oh siat tu boleh kita tak tahu berapa puluh hah boleh wala mana kita cekaplah hah shah tu kita agak seribu tau kan orang kata dak itu bukan ukurannya laisa bi kasratir riwayah wal kutub bukan banyak sanad dia banyak kitab dia innal alim innama alalim fasumuh alalim itu manittaba'al ilma was sunah siapa yang ikut ilmu dan sunnah-sunnah Nabi SAW alaihi wasallam وإن كان قليل العلم والكتب wala ilmu sikit sanad-sanad pun tak ada kan ee uh, buku kitab pun tak berapa ada nak tulis tak reti kan sekadar terjemah-terjemah kita orang saja Wa man khalafa al-kitaba was-sunnah siapa yang menyalahi al-Quran dan sunnah فهو الظايم بالدعه ah. maka dia ahli bidah ah. وإن كان كثيرا العلم والكتب ولا كن يظن علم كم banyak tulis kitab ini bodohnya ulama sebut kepada kita jelas ya wahani tertipu oh syekh bulan tu mengaji sampai sekian-sekian kitab dia banyak sekian Tak? Itu bukan babiq yang sebenar. Babiq sebenar ikut sunnah ataupun tidak. Alam muhtasar min hajul qasidin. Di antara ciri-ciri ulamak Rabbani disenaraikan. Ialah mengikut jejak langkah para sahabat. Dan golongan yang terbaik daripada tabi'in. Dan menjauhi segala bentuk bid'ah. Ah. Ini yang ulamak. Sebut ciri-ciri ulama. <tuh> Namun menjadi satu kesalahan. apabila umat ini mudah diperdaya dengan sijil. Jubah, suaban. Kebetahan bercakap. Dan kekreatifan berpatuah. <laughs> dia patua tu. Dia cari patua hak boleh memuaskan hati orang. Ha. Oh, hak tu syekh tu je. Tu patua dia tu. Hak memanglah hak dengan hendak awan nafsu Memanglah suka. Kan? Mu oh, tengok syekh tu kata boleh kita berdemonstrasi. Kan? Salah kata Ya lah saja awan nafsu aku. Eh, Hak syekh yang kata, tak boleh ni tak suka hang, mau mai pi semula ni macam mana pun, syekh ni Kau qaulimarjo kau dia lemah. <tuh> Syahad itu tak ada dalil pun. Faham? Oh, cer tu pato dia pun ni kuat kali dia. Faham? Ah, ha? itu orang taklah. Faham? Tu mamai. Oji oh, oh ni kuat nomazhah dia. Dalil dia kuat. Tengok ni dia kata bunuh muta. Banglah. Kenapa itu hormatlah. Ni kata ayat Quran dah. "Fama stanta'tum bi". Oh, lega. Surah An-Nisa. So boleh dah kata kena tengok taksir ulama salah bukan maksud mutahah dah sebagai yang majlis syiar buat tu kan jadi bukan yang pandai berfatwa untuk menguasakan dalam sumah ha? tidak juga tapi ini yang dipilih oleh orang hari ini kan lalu seorang tu terus pinulang sebagai ulama dia beri bagi satu fatwa yang hebat yang lawannya dengan orang lain pelak pada orang hak itulah hak dia suka sekali maka hendaklah mereka membetulkan minda mereka dalam menilai ulama untuk mendapat mencari jalan kebenaran dan hak cuma cek balik betul ke ini ulama setiap ulama asalnya bukan tengok seronok satu dia macam hebat macam bagus terus suka dia tu ulama tak walaupun dia mengaji sijil agama segala-gala tapi tak semestinya dia ulama kan dia mengaji pun tahap apa, -apa ialah kadang, kadang dapat sijil jelah dan ilmu tak dapat pun oh. ah, Itu masalah juga